Michel Beroko Iriguenen eriotzaren lehen urte burua da larun bat Untan eta euskalerriko laborantza ganbarak bere urtebetetzeko bestakari homenaldi bat eskainiko dako eta horrarako hemen dugu laborantza ganbarako ko lendakaria den Beñat Molimos egunon Egun Michel Beroko Iriguenetaz antolatzeko omenaldian nula plantatu ziste, eta zer xedeetan egiten da omenaldi hori? Be, omenaldia, bon, ustut, uh, kuk uh, zen duzenetik uh, buleguan haipatu gindien, bon, behar ber, gindila omenaldi bat uh, egin, zinez, uh, mehiz izula, bere, ibilbidea, puskat, erakustia, bere, ze izan den bere, engaia mendia, eta zinez, haundia izan bita eta beraz, uh, bon, Indiana gindien, uh, hori berzela atsurtu e egin. Eta ze esedeekin, sustut, uh, uh, agertarazi, uh, bere, ze mezu ekartzen zuen, bere bizian uh, balore batzu ekarri ditu, mezu batzu ere zabaldu ditu, eta horik nahi ginduen haintxinat uh, eman. Ez bakarrik, omenaldi omenaldi aldi, omen aldi, uh, omen aldi uh, ze, egin, bena zinez, uh, Erakutsi nahi, zemezu ikerri duen bere ibilbide guzian, zenta ibilbide hori aberatsa izamita, eta zinez ainitza ere, ez bakarrik laborantza arduan, bena baita ere ikusi dugu askenik harma dezagerzea eta hortan parte hartu gula, bakebideako er, prozesu hortan parte hartu duela, Uh, antzerki uh, lanetan ere aizan zen gazte den moan Engaiatu zen gazte-gaztetik Eta eta sustut laborantza mailan bon, Horrek uh, abiatu zuen uh, ULB uh, Konferenazion Peizan Nazional mailan Eta zinez engai emendu ainitza izan da Eta beraz engai emendu juri zinez uh, Egin du uh, beti uh, jenden uh, ergespetean Beti uh, balore azkar batzu uh, uh, ekarris eta horiegna intuen agertazi omenaldi hortan ezinez uh, idu bitzauku balore horiek ono gaur egun ikusiz oraiko aktualitatea beti uh, Uh, bali direla, balore horiek beti uh, askar direla eta behar ditugula antzineat eta beraz horik ditugu uh, antzineat eman eta sustu publiko gazte bati uh, eta agian izanen da publiko gazte bat gore artean. Homenaldi hortan, instituzio bakarrik azken urteak hartzen? Pentsatzen du, dila begoi urte baino gehiagooko e, gara ietan txartuko girela? Bai, horren beraz, e, omenaldi horretan gazte, bere gazte e, mementotik hasik, e, ala, bere bil-bide guzia, aipatuko dugu. E, bon, e, ala, hasi zen, ziiaze horretan hasi zen, engeiatu zen. Gero antzerki, e, antzerkian ere aizan da, eta e, bakit, e, txominekik lagundu behitugu, e, Omenaldi horren prestatzen, hagertan eh, zaukunezien ez hori aberaaz gaxi ezan zela beretako ere eh, antzerki, antzerkian hartzea eta gero, bizana gero ez ezautu dugu uh, ÖLB sortu zuen, gero Nazional Bailan Konferrazion Peizan ere sortu zuen beste bere bide, uh, bide lagunekin, eta gero, ala, laborantza gamara, eta eta finitzeko baki bidea hortan uh, uh, bukatu zuen, eta, eta ono bakit uh, gure bitza horroko rian parte hartzen zuen uh, orai, uh, ala, bidea, Bere uh, laborari karriera bukatea bituen eta zahar sosian behitzen, eta mena hala ere bere aholkuak eta e, emaiten zituen eta guretako zinez uh, aberas garritzen uh, Michiel uh, Horri zeitea. Berak, uh, berak ertzen zuen, uh, hala... Um, Engai emendua bizana, bera, bera en, engaiatu zen, horlakoa zen, Michel en, engai emendu engaiatzeko atzeko presten beti gai, uh, gai guzietan, uh, gizarteko gai guzietan, erjana zake ez bakarrik uh, laborantzan, eta beraz, uh, balore horiek engai emendu hori beti erten zen, oinagitzen zen, bere etxen, beti indar kolektiboan, beti berak erten zuen, beti bera gizon bakar zela, bena bera In inaga, emaiten txakula, giletik segitia balima mazen, gen, giletik eh, zenitzen mazuen sustengoa, eta hori izan da, michelan eh, ibilbidea, ibil, eh, e, beti engaietu da, zenitzen maizuen giletik, bazula, eh, jendearen gizartearen sustengoa, eta bohoka guzietan, ikusi du eh, zinez jendia horzela, jendia sustengatzeko zen, bere bojokak eh, zentuzkoak ziren eta zuzenak ziren. Mm. Hala, mm. indak kolektiboa eta baita ere, bortizkeriarik gabekoa ere, beti um, ideia beretik segitu du? Ba, ba, ba, hori eta beti danik eta, uh, eta hori uh, erakutsa izan da ere omenaldi aldi uh, hori uh, bortizkeriaren kontra izan da beti, uh, hak, uh, erten zuen, uh, bortizkeria zen lekuetan etzila gauzak uh, antzatzen, etzila gauzak uh, kausitzen eta behar zela... Uh, zinez uh, ba, gisartearen uh, adostasuna, behar zela hautetxien adostasuna, behar zela, gaiak, laborantza bezalako gai bat, etzela bakarrik, uh, laborarien artian ere johatu jorat, behar, behar zela idekidura behar uh, sortu eta behar zela helburiak behar zela fingatu eta helburiak, he, helburu horiek behar denetaik uh, Adtu eta eta gero bojoka eman eta hori beti egin du halboizkeria eta horrizen zinez bere bere lilua, Uh, ikusten dugu, zinez jorla dila gauza kausitzen eta jorla beharko dutela ere gauza kausitu. Mm. Ez gira bakarrik euskal herrian egonen omen aldioktan? Ez, ez, ez, hori hori zoen, erdentzuen beti Michelek uh, uh, eskualduna zela, eh, eskualeriko uh, hala, aktore bat zela, bena ere munduko aktore bat, eta uh, beretako zen biziki beste borukatan ere uh, uh, engaiatzia, eta hemen sortzen ziren uh, horrokak hemen em, ere manditien lan eta horiek idekitzia ere beste nazional mailat eta eta ere batzutan mundu, mundu mailat ere. Eta mm. hori zinez izan da bere ibilbidearen uh, oinagibat. Mm. Omenaldi hori nola eginen da? Zerri inen da? Lekuko tasunak zerri zanen da giren? Hotean, uh, hala, nahi duen uh, bere ibilbide guzia erakutsi lehenik eta ibilbide hori uh, leku... Lekukotazun batzuin uh, bidez uh, agertarazi, ordean izan endira uh, lau, lau bost uh, mementu, uh, ordean bere gazte, gazte demora, gero seinikal mailan engaiatu den demora hori, Gero laborantza marra sortu zen uh, memento hori eta bukatzeko bakibidean uh, persatu zuen uh, iragan zuen bohoka hori. Eta beraz uh, memento gusietan izanen izan dira lekukotasunak eta lekukotasun horiek uh, ekagiko dute uh, berarekin uh, bohoka eman duten uh, lagunak bere bide lagunak egan dezaun eta izanra hainitza iizanen dira eta... Tarteka ere eginen ditugu izanen dira berx, e, berxulari batzu, eta heke berxugatzu e, e, eginen duzte, eta beraz, e, zines, e, omenaldi... E, Ainitza izannen da Gauza initz izanen da, mm -hmm. uh, uh, da. mezuak uh, agerta hasi nahiginuen uh, zinez eta jo uh, irudiak izanen dira eta jo sinen lan handia lan handia eremana izan da eta sinnez uh, familiak ere parte hart du eh? irudi horien uh, agertatzeko eta atzeman ditugu leheno uh, iz, egink izan ziren ergeportaiile e batzu eta horiek ere denak uh, agertasiko ditu Zineen lan uh, edeja izanenndan ere ustez uh, omenaldi hori. Soma den borakua izain da? Hordian, eh, horremat uh, erdi horremat or, erdi pasatu izanen eh, uh, uh, da. Hordian, beraz, uh, hor... Uh, Lehen parte batean... Uh, Oden, goizian, uh, lehen parte hortan uh, guk uh, usai mesala laborantza gamararen lanak erakutsiko ditugu. Oden, bai, badugu ere bi urte ez dugula urtebetetzerik uh, egin, eta beraz, hala, nahi duen uh, publikuari ere erakutsi zertan den laborantza gamara eta perspektibak eta huziak. Eta hori, horren batez e egin endugu. Eta gero, omenaldia normalki jamekontan uh, hasiko da, eta egu arditerdi horren mata hartian uh, bukatuko. Hala, beraz... Uh, Nahi ginuke bon, jendia, jendia tenorez eh, jindain eh, goizetik, eh, behatsek terdiak eh, hamarrontan eh, hasteko gisan, eta bizterena, eh, zinez goiz eh, aberraz bat izanen da, eta ustot, eh, eh, ne ustez, hendik eh, ikusia baitut dia omenaldi horren parte, parte usua bena parte bat, eh, zinez eh, emozio handiz eh, betea izanenden omenaldi bat eh, izanen da, eta eta beste, beste gauza ere hor, uh, usaian urte bete zeuriek egiten ditugu laborantzakamarako uh, e, salahondi horretan, beraz horre salahondi hori uh, betia izanen da, pentsatzen dut, eta eman dugu ere kampuan pantail bat, uh, sekulan uh, jendea initzeldua lima da, eta pentsatzen dut jendia izanen dela pantail bat uh, nun uh, hala, denak erakurtseak izan behitira, omenaldi hoie kanpoan erakurtseak izanen da, horrean beraz jendia jiten alda guztian, eta uste dut ere arua lagun ukan nen beraz egun uh, politari buruz abian gira Euskal Herriko laborantzagan garen barako lehendakaria Beñat Molimos milesker mieskir